Настала зима, настав важкий час для малашки. Кайдашиха напосілась на неї, як лиха доля. Сама спала до схочу, робила легку роботу, а всю важку роботу скидала на малашку, не на свою наймичку. Молода малашка, вкинута в чуже село між чужі люди, не сміла нічого говорити проти свикрухи і мовчки робила все, що загадувала свекруха. Вона була тільки тоді щаслива, як от прошувалась в гості до батька. Та й те траплялось дуже рідко. Старий Кайдаш пив у шинку, приходив п'яний додому і зганяв злість більш на невістці, ніж на своїй жінці. Мотря не пропускала малашки через сіни і зачіпала її ущіпливими словами. Лаврін наступався за неї та й годі казав. Настав страсний тиждень. В Великий Понеділок до Кайдашів зайшла баба Палашка Солов'їха. Вона була дуже богомольна і щороку їла паску в Києві в Лаврі. І тепер вона збиралася в Київ, але самі йти до Києва було невесело. А ще до того вона трохи боялась сама виряджатись далеку дорогу. В неї була думка підмовить самого Кайдаша, бо з чоловіком в дорозі все-таки бабі безпечніше. «Помагай вам! Поздравляю вас з Великим Понеділком!» – промовила Палашка. «Спасибі! Будете і здорова!» – отказала Кайдашиха. «Сідай, Палашко, в нашій хаті!» Палашка сіла на лаві і скорчилась в три погибелі – вона за великий піс так спостилась, що в неї тільки очі блищали. «Чи підеш, палашкою цього року до Києва?» – спитала Кайдашиха. «Як Господь поможе та сподобить, то чом би й не піти? З'їла я двадцять пасок у Києві, то, може, Бог поможе з'їсти й двадцять першу?» «Стара головчиха захотіла йти зо мною, та, може, хто із вас піде з нами? Бо як з хати піде їсти паску в Київ хоч одна людина, то Бог благословить усю сім'ю, і на хліб буде поліття». А як хто їстиме щороку в Києві Паску та ще й умре на Великоднім тижні, той піде просто в рай. Бо на Великоднім тижні царських врат не зачиняють і в церкві, і в раю. Душа через царські врата так і полетить просто в рай. Палашка оберталась до Кайдаша. Вона знала, що він богобоящий. А хто постить 12 п'ятниць на рік, той не піде просто в рай? Чи не чула ти, Палашко, чого про те на печерах або в лаврі? – спитав Кайдаш. «Ні», – сказала з повагою Палашка. «Хто постить у ті п'ятниці та носить при собі сон Богородиці, той не буде в воді потопати, вогні горіти, однаглої смерті помирати, а в рай просто не піде. А хто піде в Русалим або щороку в Києві в Лаврі паску їстиме або вмре на самий Великдень, той спасеться. Того душу янголи понесуть просто до Бога». Малашка слухала, і в неї робота випала з рук. Треба в Києві на Великому тижні висповідатись в чистий четвер одговіця, треба молебень на печерах найнять, на часточку дать, на святі мощі пошагу покласти, то тоді Господь і помилує нас, навчала баба Палашка, піднявши вгору палець. А хто купить мира от мироточивих голів або оливи з лампад над святою варварою та буде мазати собі очі та лоб, в того ніколи не болітимуть очі й голова. Я знаю в Києві всі мощі, всі церкви. Оце я ходжу по печерах та по церквах, то за мною йде слідом сотня або й друга людей. А я всім розказую, в якій церкві які мощі, показую, де лежить пір'я з Архангела Гавриїла в панянському монастирі, де стоїть молоко Богородиці, де святий Миколай притиснув до стіни своїм образом злодія, як той хотів обікрасти церкву. Невже притиснув? спитала малашка, розплющивши широко очі. А вже ж притиснув, ще й рукою вкопив, та й держав, доки ченці з усього Києва не посходились. А от образ пішов світ на всю церкву, не наче от сонця. Ченці думали, що в церкві пожежа, та й позбігались. Коли глянуть на те чудо, та мерщі на себе ризи, та зараз вдарили в дзвони, та позабирали в руки свічки, та давай перед Миколаєм править та молитись. Тоді образ і пустив злодія. А той злодій зараз постригся в ченці, та й став святим». В хаті всі слухали палащину розмову. Молодиці позгортували руки та важко зітхали, приказуючи «Ой, Боже наш, Боже наш!». А я оце як прийду до того Миколая, та як почну розказувати, що мене люди обступлять та й слухають, та аж шапки поздіймають та хрестяться. Я знаю, і де гроші образів класти, а де гроші черницям та ченцям просто в руки давать. А за мною люди так і валять валкою, а я їх воджу от воєнного Миколая до десятинного, від десятинного Миколая до доброго, від доброго Миколая до малого, а далі до мокрого Миколая, а потім до притиского Миколая». «Ой, пустіть мене, мамо, в Київ з бабою!» – просилася малашка. «Я й зросла, а в Києві не була. Мене й Господь не помилує на тому світі!»